Того брата, який найбільше розумів його, терпів і любив. Тато вмер, як помирає дерево, що втомилося цвісти і родити. Микола не був готовий до смерті, не хотів її. Краще б я за нього. Краще б я, Микола. Ти б розказав усім, який я був, як любив тебе. Як кинувся у людяну воду, коли відкололася крижина, і брата почало зносити на течію. Ти б не дозволив, щоб мене забули у городищах. Не легшало. Голос об'єму. Голос. Хоч на мить. І згоден знову замовкнути. Назавжди. Щось треба робити. Що? Не знаю, але треба, бо душа зараз розірветься і полетить у цю сіру безвість. Хай блетіла, але щоб жив Микола, щоб не було біди, щоб всім було добре. Не всім. Тим, кого я люблю. Його руки були нічим не зайняті, тому їх судомило і зводило в кулаки, аж похрускували пальці. Федір знав, що зараз його може врятувати тільки якась важка, навіть каторжна робота. Побачив велику купу викорчуваних пнів під хлівом. Минулого літа вони з Миколою накорчували їх у лісі повну машину. Лісництво не лише віддавало пні на дрова, а й оплачувало роботу. Заробили гроші і палива звезли. Федір кілька разів брався колоти їх, але сокира відскакувала від них, як від колісної гуми. Пні лежали, переплівшись усохлим корінням, наче викинуті на берег восьминоги, вив'ялені, жилові, непорушні. Дістав хліва колуна, залізне клиння із розплесканими верхніми краями. Важкий молодь селітку. А хто ж його візьме в руки, як такий важкий? Витягнув крайнього пня. Скинув фуфайку і став щось сили гатити, вишукуючи слабину у дубовому пні. Глуха луна від ударів ухкала і простогнувала в лісі закладовищем, але Федір не чув її здригалося від напруги його тіло. На сірому тімені пенька після кожного змаху сокири залишалися ледь-ледь помітні шрами. Підступалася злість, густа і уперта затятість, яку Федір підігрівав, заносячи над власною головою сокиру, примовкою, «За Миколу!» Бив і бив на осліп. За Миколу, за Гриця, за ударку, за Тарасика, за Рід. Нарешті Сокира застрягла. Він довго вихитував її, налягаючи на держак, вставив металевого клина і взявся за молот. Бив щосили, зосереджувався на кожному ударі, і відчував, що йому легше від цього заняття, бо віддає йому всю свою пристрасть і снагу. Клин увійшов у дерево, але Федір осатаніло гатив його молотом, наче хотів увігнати сухе дубове коріння в землю, в ту саму землю, в якій воно росло. Прибіг звідки захеканий пушок, обвішаний реп'яхами, і став захрипло гавкати на Федора. Але той не чув. Тоді собача забігло спереду, щоб його бачили. Вертілося до пня, кидалося Федорові під ноги. «Он воно що! Треба йти за тобою, песику! Іду!» Коли літак з враженими променевою хворобою повільно виповз на злітну смугу, Ривнув, присів на задні колеса, помчав у нічну безвість. Олеся відчула, як затремтіли її коліна, і земля пішла обертом. Вона ледь встигла подумати, що все найстрашніше вже позаду, і злякалась цієї думки. Ні, найстрашніше попереду. І у дядька Григорія і у тих, що з ним, і у тих, що залишились в місті, і у неї самої. Було все, і не зосталося нічого. За цю добу вона побувала у пеклі, у наймоторошніших його закамарках. Їй здавалося, що тепер вона знає про життя більше, ніж бували в бувальцях люди. Бачила очі приречених, чули їхні голоси, гамували їхні стогони, уперто брехали їм, що все минеться, що вони обов'язково житимуть. Де письмовий наказ генерала, що він справді віддає свій літак? Де? Сонним, байдужим це Олесю приголомшило, голосом запитував офіцер, ледь прочинивши ворота аеродрому. І пішов, не вислухавши Юрка Осауленка, заступника голови міськради, який відповідав за перевезення хворих. Юрко знесамовитів. Гриммав кулаками у залізну браму. Чорно лаявся, погрожував високим начальством. Ходячі хворі вийшли з автобуса, блювали. Один з них двічі намагався втекти. І Олеся, наймолодша, наздоганяла його, хапала за ноги, і падали разом з ним, чекаючи, поки підбіжать на поміч Водії автобусів поїхали мити машини Аж у сусідній райцентр, до пожежників Олеся, лікарка і ще дві медсестри Уже думали, що водії залишили їх на призволяще Хотіли купити в аеропорту пиріжків Але ні у кого не було грошей Підійшов солдатик у чорному комбінезоні, попросив хліба. Приніс банку тушонки, хлібину. Лікарка дістала пляшечку спирту. Не знадобився в дорозі. Випили усі. Олеся не змогла, закашлялася. Упала на клумбу посеред привокзального скверка І на мить заснула. Розбудили. Прийшли помиті автобуси. Юрко Осауленко весь мокрий. Знайшли пожежники якийсь старий дозиметр, піднесли до мене, а він як шмагоне стрілкою шкали не вистачає.